وعن نبي حليلة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضوة سبعنا شعبا وأظلها قول لا إله إلا الله وأدناها إما تثلاث عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه م د بایدې ک کوي په کتاب ایمان کې باید د ایمان چې کمدننو مخصات په کم میلاې کر کوي پایسییا د ایمان چې ایمان مرتبه د احسان تهرسې او پبان د رسسی خبرني عن الاحسان دا چې مرداوی استفان ترسي دا غوې د پاره چې کمنن د سانګو دی ایمان نشه یی ایمانیو کې ساتل ثقل بقا دی دا وې چېانو شالتل شي نيستان مرداوی دا و ونص دا څنګه چې ماشینری وای دا مل اسلامو دا غړونګري مسول چې کومه مداوی تفصیل او اشكال جوابو چې اسلام یوازې د غش انځه سيزونه نه بلکې داوته انځه د اسلام دنیا ته او اسلام مکمل ژوند ته حيات ته دا روایت سره ودی انداووس محسنات ذکر کی ذمہ کول ثالث اخبرنیان لهثال نارنګې ذمہ کوله ثاني چې اخبرنیان ایمان د دی وضاحت کوي دا نه دا چې دا واجب پک سې زونه دا مخکې روایت کې چې په ګوډ پیر شوبین لو انتم منا ولای او ملائکتی او کوتی دا پېن سدونو باندې ایمان را او دا منی او نوور خیر خیریت نه دغه پېن سزونه دا چې کممو د ې حیثیت لري او ایمان ستانې هم لري دغه پېنه سزونه چې کممو دا بنیاد دی اگر پینزوسې زونو اثر په کار د پټوله ژوندای کې ټول ځوان کې زداغا ایمان اثرات وسې فزادت هم کېمانه اېداګه شپږ وسې زونو اثر په ژوندای سره دي لا اویا شاوې دا دا و پینزوسې زونو زمانه لو اثر دي صدا مانی بیا بچ کنده نو په دا ټول سې په عمل کې راولې دا غی ایمان او د مرتبه دا احسان تدر سیدلو دا غی وضاحت کی غرز شدی راروان و روایتنو کی کوم روایتی دا غی و دا حدیث ام و سننہ دا حدیث دیشی بریت کرا با یو مناسبت وي آغی کی با دیوزیز تشریف بی بس دا غی مسئولیات سلاساو یا خمساو دا غی وي امداری و ایتون ناغی تشریضا دیگو وزاہت کی این اقاد دین واناتو لگت و ربت اولنائی خبرا اقوال و راوی مقتصرا جمعینوان ترسیر مقصد دا حدیث کی مقصد دا حدیث کی او بزم و سبعون شعبا حدیف کی او اختلاف دا روایات و او ترجیح دماغو الراجح درائم علوان دا حدیث عادت چراغ له ده دا عادت تشدید له اوک تفسیر له ده دا تفسیر له اوک تہدید له دا لوازاحت صلوات و سلام تخصيص لشعبتين فعبزلها قول لا إله إلا الله وعدناها إمادت الأداة للتاريخ سيدو شعبتين تخصيص و تخصيص إنزم عدوان تخصيص لجمليك والحياة شعبت من الإيمان قال هيا صحبتم من اليمان افصيل لدارات مجمل ابو هذا ذل لا ترنو ذاك غندن ذوسي قبلنم ده دکی اختلاف تیر ده. سفین تو سپور اقوال آغا چه کمدن و راجی بیزد ده سپور اقوال دوا بحر رضی د اتانو بقبلنم کی جاہریت ده زمانی که قول قوی قولده ده که دنم عبد شمسو او اسلام په وخت کې د ددون اوله خبره ده چې هغه بد الرحمنو د د نو چې ک بد الرحمنو نوم بد الرحمنو د خبر به کالبانې مسلمان شو د خیور په کالبانندې مسلمان شوی د اوزانهې کمدنو غلامو او د چې پی پیسې کمدنو د هغې راو را ته او راغې بیا کله کله وای یا لیلتا من طولی ها وعنائی ها علا انہا من دارت القفر نجیتی نشپیر او تختیب حاری دیر یخش پوا وگش پوا نبیع بیویل یا لیلتا من طولی ها وعنائی ها ویسا جی بش پوا وگو مڈی والا انها من دارت الكفر نجتي سره دینه اوی سره دې کومنه الله دو کفر نقلاس کړم نو کفر نه بي کومنه الله رب دې نقلاس کړم هغه وراره ور تذکوه چې ته اولي پښو سان شوي زان سره لیولې وه نو بیاسلام د سلام ورتهویلته بااهیر یا ورتهوي یا اهیر نو بس د هغې نه شو خو چې چاو ته بااهیر و نه ظمه ب ډیرر د له غریرو خوشاله د ادب او هل چې نادانی دانې حبيبي بهانا دانې ما ته خپل حبيب پدې ټکی اواز کړو دا بهر راتوېلو دی او مو چې هېر مذکر او برېرا مؤنثو او ګرام اډام وو اچي هرڅ کوم دونکو مخبر او بغیره مسافر او ماشورشه بیا چې کومنونو با بو هرره باندې دا صاحب سوفوده تو نوال نو د نبی رحمت الله و سلام صحبتنا نپیلتو ذات معنا کړو اونوبس اوو یست دې ګندنه نو ما کړه نو ویلی صلوات والسلام سره وګو کجامي وی وی کبیني او کړوړه وو سرو او کنه او و بچاور تو ويل کтал نویل السلام سره زمونږه لگو خپل کړه دیو الیوهت نتا د ډیریا طاٹری وایته نڈی ری یادی نا غاوته ويل چې دا نبي اسلام سره محبوب سره و ما جام ولزمت ذل للمستذل لا قصوره Jesusی استا هيسوری سره جوختي زبر سے کومره نبي اسلام سره دا شانته جوختو محاجر بازارونو کې توذگانې بقوالې اوونستارو به باونو کې کارونه کول هغې د میداره کولی زما نه ظ او نه چېګ زما سه شو او دوکرانو او زه به چا سره ناشت نو سلام سره یولی نو السلام چې کم نوې څوک په سااد کور کې چېزله سوار شوم خلک کور نه شو د ساادرڅکو فورکو هایی که نبی علی سلام دا سلح پیڑا ککلی کی خیالی دا سی پایی کې چاہو لی دا غطا در را غن کو جو دا غینا پس زمانہ سا شیر ندی شوی بیاسی کمدن زمانہ سا شیر شوی دا با دا زن و افعاد تشو کمدن و زنی خصوصیات دیتی نبی علیہ السلام سلام تیر روایات آغا شکمدن و زدن منتا نقلنی تقریباً پر ذخیرہ در روایاتی این نم ذرہ روایات زدن نقلنی نه ہزار پانچ سو پچکتر زنی آدی اوزن 5,000 ستس و پچت قرد روایت یادی پینزه یا غصه و پینزه و یادی بیویتونه تکندنو یادی اداد آغان نقل بازن نره نره نرچکو اوگو بیوش شده لوگ دلاسن و نبی علی السلام صحبت نه نفریخوض نه نفریخوض علیه مور اندي عمر شرمان شوا مناقيب ځکم ده نو دې زیاتی او دوست کوي له نبی خुरैरा رضی الله تعالی نو اوس په یاد مروانه د هکم په ټایم کې یو لګوه تاسو میاشتي د مديني گورنروم پدښه جاوې زانته د څوک کتل نوړې الحمدلله چې لذي جالت دینه قوا وا وجعله وا حررت امام ای الله خپل دین مضبوط کو او بوهرره بکم گورنر وا وجعله وا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمایلي الایمان بذو و ثنو شوبا ایمان چې د نه دا صده او یا سانګی بزو و ثنو شوبا دا جنای اول خبره مقصد حدیث مقصد د حدیث دا چې ایمان صرف د منل په نوم بلکه زمانه سکندر او ظاهر اولنی دا وجه کندن را خار کولی تو قران کریم فرمایو اذا صلیت علیهم آیات و سازتهم ایمانا دیمان سیواشی مطلب د غیمان د جړو نام دا د امنو لراشی اندامونو لراشی ایمانو ما في القلب في. و في خل پهسط د ایمان په زړه کې دونون دی اوسط د او اعمال تصدق کوي اعمال چې کمونو تصدق کوي د قغول عمل مدل ته کې یہ حدیث مبارک کی تشریح ایمان ورکڑا نو نسارا لو قران کریم دا کی دا تشریح تری صورت ابراہیم کہ اللہ رب العزت فرمائے دین علم تورق کای فزر بلا وما طلت کلمۃن طیبہ ک شجرتن طیبہ السماء اسلو حسبتوں اقوی نور الایمان انت من بالله اسلوہ ثابت و پرواث السما داری الاعمان بزو سبون شعبہ ایمان سره 5 اویا څنګه شيعه فرایت او یې څنګه لکی اندازې کمندو شیاف دي ایمان مان چې د نوڅه د پاسه بیا څنګه نو څنګه اصل یو شی ور څنګه چې څنګه سره کومنه نو هغه سره د زین راځي تکمیل لایي تاسو نو سره دي ونهار سره خسته شي اونا کامللې شي کم مې ورنې شي که مې ثاني شي څنګه وی کړې نو هغه مې وینې کوي او چې کله تنا سانږيږي وو کې بیا مې واجات شي مدېمان سمرات کامل فورا شميلاوي هغه له ملاويږي چې کله څنګه وو کې سکندرو سمرات شي پانګې وي نو بیا په کډته را شي رات را شي او چې کله انګې نه وي نو بیا م ووجات نه وي نو واجهه ده چې د ص چې کمنوبیخ دی ایمان وی، او بیا چې کمو ګې نه وي ستا سو کرد دی ګه کېبیخته که نه کا سانغي وي ونګ می وا پړني وي وا جاتي دي ار يو سستا لګه امرود وننه می تني ته سوي او سانغي ده امرود پړنته او می وي تم امرود د رحمت د ایمان ویختي ان تو منا بالله نمون ستوم إيمان وي زكاة ستوئي إيمان وي أعمال ستوم إيمان وي أسكار ستوئي إيمان وي أسامارات ستوئي إيمان هر ست دائجة كندنه إيمان وي دائم دقا مطلب دائم فضاة ستوم إيمانا سنگ زياتي من دائم شجاری تو یوی سرا شجاری سرا نو شجاری سانږي زبان وب د ګمن سانږي په سره شهر د خبره تا ونه آغاز کوم دنو مقویاتم واری او حفظزم واری یعنی ونه دا خصمانو به کیا خیال وساتی د اوعبوره دپې خیال به ساتې چې راونه کمدنو دا د نهخرابابنی شي او ور سررا به د ریونې فاازت کوې سر را ساانې اووش کېږي او نه چې وچوړه پ را شي او نه چې د موضر ې زونهته حمله وي غ به چې کمونه فاظت کو فاازت دی کوئ هرسمشه نه لکه معزنو صورتتوننو کې مع زنو ک راې باید دا چې کمو په مونه سر وړي ده چېشاجري ایمان داې چې کمو ت و کو او د شاجري ایوان چې کمدننو راې بعضو دا ز کول وقار دی څنګه ایمان ز کول وقار دی, دی. چې بندا اړبا عمل کوي او ایمان مخول کوي موندزګي کول کوي د ایمان ز کوم ضرورت دی ایمان تقویته هم ضروري دی او ایمان حفاظت هم ضروري دی د خپل ایمان داسا ضروري دا دی چی ایمان سڑی سکی تکی او بیاد ذکور و نرشتو اغده کمدنو په خپل کردار کې ایمان راولی کردار گفتار کې ایمان راولی بیسر به ایمان محفوظ قوی بشی او و سرح حفاظتو کی داد مصرراتو داد و ناکی داد کونسی دنوی بلا خبردار دې حدیث کې بخاری شریف کې راغلي دي د زو او استتون شوا اودل ترغلي دي بیسو او سګو نه اختلاف د روايات نه اختلاف د روايات نه د ذ درو نا تر نوغوري کي هي بيزالين لن الله الامر من قبل ومن بعد تر نوغوري تا تحقيق بيزال ورپسي لفظ زغاري کي رسېتو نه او دل لفظ سبعون نه د لفظ اچاره او الفتسو او بخاری کیسستون اولتا ذل خلا غیداوی چې مافی صحیح او سہی چې مافی صحیح او سہی دیوای چې ګندنو د بخارري داوي اولارې ریایت د مسللم نه د وجه نه میرک ت راس کړه دی چې دیته بیاال مستط خوونه لې سنګهوي دکه دا مست خوونه ل نه شو هلته ستونون د لا أخذ يا مطافقون عليها نشو أخذ يا مطافقون عليها نشو مطافقون عليها نشو لديو جنازل شراء تدبيق قيب لديو تدبيق قيب من مطافقون عليها ا دبیر څنګه نن نو آزادۍ صداځایینو کې څکل حدیث کې دا آزادۍ خپل پرشی یو حدیث کې کم عادت دې کړ شوی او بل حدیث کې زیات عدد دې کړ شوی نو دا جو ابو نو با کې چلی یوه روایت کی تعدد کم راغلی بل روایت کی دیاڅ شي باغلی دغه ځکه کم نه نو یوه جوابدار کئ چې عادت آزادی خپل نه اکثر نه کئ یوه جوابدار کئ عادت اقل نه فیادته اکثر نه کئ یان نه نه کینی چې دغه بې سونو سکتورا تقرینه مو صاحبونه نه دي په ما په قومي اڅرے قانون نشي دا نه چې په ځخ خځه کړ کوم دک کوي اورو باندې پوشن اودې خپل نه فراز اخرو دیم کې چې دې کې اندراج د شیاګو می دا کوي د کې سپېتې بل دې کې ویاضي دې کې څه وی ان دیراج مطلب د زنه شعوبه تفصیل شوی نو یو شعوبه هغه تفصیل کوي نو پارسکار زنه رات زموږ زن دینه کې واچا په یوسو غري شمارلې پروه په دریو سپري شمارلې چې یا وي شمارې نیوی شمارې پرې شمارې ندرې وای په نو شوی نه ان دریم جوابداری چې دا د قابلیت د وځه تدریجی او رافعه تدریجی نوي وځه تدریجی او رافعه تدریجی <متحد> <متحد> اول او تیوولی نو بیا غلری شي نو بل راشد نس قنویدتا او دې ته وځه تدریجی او رافعه تدریجی بل جواب داوی شدید دا من قبیلی العلوم و تزاد یوماً فا یوماً قبیلینا من قبیلی العلوم و تزاد یوماً فا یوماً نردی قبیلینا نیچی علوم رستا قدر زیادی گی نوی علیه صلی اللہ دوار رویثنو کسی اختلاف نیشتاں گا. بیضون و سبعون شعبه او کبیضون و سیتونه. د کسی کې د اختلاف نیشتاں گا. اختلاف نیشتاں گا. او شعبه چی کمسی سانگیت ہوئی. دلدت مراد خسلت حمیده ده. یعنی ال ایمانو ذو خصال متعددتن. ایمان چې ګوندنو هغه خصال متعدد دي ور به منوان کی بل خبر ادا چې دلته عادت سے ګرکړل دن تلکاو یو ان تلکه څه دې تو دا عادت چه دې دا تحديد ل دی او که تیر ل دا تقصیر د پاه مطلب دا د ملو به صحیح ایما بالاله ساګې مړه شپېتهراتسانګي دی ک دا تننسمراد دی چې دک کدي صحیح ده او کارې زیرا دي پو نه شوئ او مطلب داې روواې لکه اوړهبللز مړه شلله خوې د تهوی سر شدله وتویلی که وې سلزله دې توویلی وې په دا سره پاره تخ سیل لا سلام تخ سیل لا بازار یو کوونکو په لاته او نشوي شایته کمنو تخ سیل لا خبره ذکر کوي څوک سلزل او څوک سلزل او په ټول ځل نه ته او څوک هټ و نه ته او مطلب اړ یو قوم یو فلسطیني مروہ وہ حدیث کی تصویر جس کا میں نے تفسیر لکھا ہے ذکر قول دا حدیث دا अदर تجزیہ فولڈر ہے چلا تفسیر لے دیا تفسیر کے دیا دا تفصیلیس لے دا بیان اخترا چلا کریں گے کو هغه دې ګمرو ته څرګند شوled نو یو قوالد چې 7 د 70 لفظه اصابو قوت تللی کیږي 7 تللی کی نو د قوت په او 7 سره قریب دي 70 کې د ګمرو قوت شو 60 و سره شو قریب نو دې وځه ده وی دمه وځه شیخ العزیز <سؤال> رحمه الله و په بحوالد احیلی شرع بخاری ناغے بحوالہ فرمائے شادت دری قسم مرد توجیو شادت دری قسم مردہ سکون دی ذریعی نا پرچو کرائی آدت سو قسم مرد دری قسم ناقص آدت مساوی عاد د ظ ده د نافس عاده د مص ا د ظ ده عاد د نافس دیتهویل او جمع کې د هغې د کمیږي عاد د ظاهید دی تهویل کېږي چې او جمعه کې دغه پوا کږي اوعاد د مص دی تهویل شراغی کسور روالی او جمعی کې داغا سره بنابر را جی سارا جی بنابر را جی توب لیکن خبر ما او پڑا خانا او دا غدا آدادی ناقص شراغی کسور روالی او جمعی کې آتینا کمی سکی گیریا کمی گیریا تاکر سلور یو عادت دیں چھار وضی کی قصرون اکم کم نی یو وضی کی نصف تے اشتر بھی کہنا نصف دو امپر کرو بعد دو امپر کرو بعد نصف تے سو دیں رو بے سو در دو جمع ایک تین رکان تے نصف تاکر قصرون نیدی کہنا طاوشه ترایي کمنسه پرباشومون وغیره دتوې دا ویتی چې راوالې چې دا قصور چې ځای مې کې راته ترایي کم دا د څه شو ناقص ادرې زاید ترایي قصور راوالې او ځای مې کې پته شوی و کیه هغه بارا یو عدد ده سو 12 مې 12 کې 19 خامشته روبه 20 څلوس وګنشته دې ده سود د وګومو نشته د نه څه څه دې سپږ ربع سودا 3 4 12 2 3 لا او څلوس څه سودي 4 او سودو جمع چار سوشو دس جمع چین سوشو تہرہ جمع دو سوشو پاندرہ او ادد بارو او کسور شدو جمع کن سوشو پاندرہ دیتا صوی ادد زائد ادد صوت ہوئی زائد اونس وید تال ادر ام آدادِ مصطاوی دار سے کمنا تو چھین آنوال ہے تو سوشین چھین چھین کی نصف شتے کانا سلس پا کشتے کانا اور سلس پا کیوں مو شتے مجھے چھین نیمہ سودہ 320 516 ونه شوي دې څه ویلي کې اعداد څه شي مساوي اعداد څه شي دې اعدادي مساوي ته اشرف العداد وي دې اعدادي مساوي ته ټول اشرف العداد او دس شي دې نه ته اكمل العداد وي 10 شي دې نه ته دسو اکمل العادات داسه اكمل العادات وي او دې اكمل العادات لا او اشرف العادات کې ذرا ورک نو شوش سات نو چې تون نو طرهه لگا نو چې تون زکه خاص کړل شي اكمل العادات ته اشرف العادات کې څور ذرا ورک او سبعه چې عدا هو اشرف العادات نه او قریب دے اشرف العادات دا قریب دے اشرف العادات دا اعدا دے کمندونو دے قریب اشرف العادات چه دے لزر اب په اکبر العادات کې نصبون دشه شي نصبون وجه چې کمندانو دا خاص کړی وي راز عینی واجو حضرت شیخ العدیس و رحمت تعالی علی آغی و فرمائل از ما زہن ترازی اقول ارکان صحیحا فمن اللہ و الا فمنی و من الشیطان نال آغی قرض و چخفل توجیب ایک اولا و حدیث کی مداب و سرویل عبداللہ و انی محصود بچ کل اجتحاد تو مغب داویل اقول ارکان صحیحا فمن اللہ و الا فمنی و من الشیطان جو ولاديس ابراہیم الله تعالی و چې کله حدیث څخه توجيه کوله هغه و فرمایل اقول ان کان صحیحا فمن الله و الا فمنني و من الشيطان هغه و فرمایل ی جماعه ذهن ترازی شپتو کې نوตะدار چې راز دې چې ګمناو د دنیا د اباده شپدي دنیا بادشه په 6 ایام سوګرا ایمان شپا گردی دا. زمانہ شپا گردی دا. اباده زمانه یو رس تو کی چھوٹی دا. صحیح نا. دا عدد و انتیحا چیزا نو آفا دست پاندی دا. چې دا چکمی دا عباده رسی دی دی دی دی در بورک بچا گی. لسو کی پلس عدد تی. دست سا. مطلب دا دی. بورا زمانه و پورا عددون او بلی گیای. خود ایمان سانگی با ختمی نکی. ایمان سانگی با ختمی نگی. او د سبعون دا بارباغی فرمائیل شیده طول زمانه شیده نو افتادا ورازی اوزینا اوزی صدیق وو او دا عدد انتحاد او دا زمانه انتحاد کو او دا عدد انتحادی کمنو بچار او دا سبانینا دیر زارا بڑکا رسط تر مطلب ټول زمانہ او ټول اشميرا دا ختم کې نړی ایمان غي سر تر رسیدلې نشه نه حس نشه غایته ادارت له سادي راسه پایان بمیرت تشه مستستی و دریاهم شنا باقی نپمینه وړدلشته نه پمال زید دغه دریا تش ورګټ شي آنو زدي احسان دریا تش ورګټ شي وستر وخت به د ځان کمزور ښکاري اور بی نې ظلمته وای زدهس انتها نشته زه په ولاله اندازه تحديد لرم دا چې کومه چل دی صح صح دی لرم یانه دی مان څنګه نو هغه دف قدی دا لري بیاځنو عالمانو ټول لیکلي دي هغه مرقاتوم په دې ځای کې لري پی پی په دې دي څنګه او په دې باندې عالمانو کتابونه لیکلي دي شیاغ الایمان باندې شیاغ الایمان د بهېخي لري زمونږ د اول سابیا څخه زموږ وستا شې استوراه الله تعالی وو تا ابن, ابن قیم وقتوئی و تعالیٰ ابن قیم وقتوئی نوڑا برسا دیگس پر اللہ علا شعروں کے محارت مرکڑ دے فروروزو کی مرکڑ دے فروروزو کی مرکڑ دے فروروزو کی مرکڑ دے فروروزو کی شعاب نظم کری دی فروروزو کی اعوضاغینم دے قصیده زکوانیہ تی شعاب ایمانیه وڑا رساله آغی شایع کرده ده مختصر رساله آغی شایع کرده مختصر رساله قاسده از اقوانیه او اشعابی نیمانیه و نظم کنی کنی دي ساره اقبل شرحون بکنی اگه نظم ساره لان اقبل شرحون ده نظم کنی و ساره شرحون ده وڑا رسیده شایع کرده کتاب ده اکاسو هم تو یادې یادی نظم یادول سانی که نا سبتر لگی لیونې که دا خو سفر نه کې نه چې تووا چې دغه دی لکه تووب د تو نو یو ملګري خل شختته به داوت سر کوم وي زنګل د زورونه خلیني حال ایمانو به زوم سونه ایمان سر د پار سر تهدید لري پدې کې مختصري طریقې سره اجمال لپاره شيخ اول هديس مولانا محمد ادريس خان دهلويس ابراهيم الله تعالی آغازي کمنو واقع اسلام کې او کتاب کی زالک ذکرنده مشکات شرح کی هغه اجمالاً شاد ایمانی ذکر کړی دی ایمان دې سزونه ده اقرار لسانی او عمل بلالکان تصدیق بالجنان د چټم شیا د سره تعلق لري نو هغه شپړه ده شپړه صوی دی څه د زړس سره تعلق لري په سر دجوي سره دجوي سره تعلق لري نسبته کولو سره دنه کولو او 40 چې هغه عمل بل جوار سره تعلق لري عامو سره سلمي شوبي چې عامه سره تعلق لري او دیر شوبي دي چې دا د زړ سره تعلق لري بیا شکم عمل ب لرکان تعلق لري عمل سره عمل بالجوواېشي د دا په خلل کور ک درېخصسمري یو ما تعاللق اشخاص المکفين دو ما تعاللقکو ب صبا مقلفین او ز ما تعاللقق ما يتعلق بعمة المسلمين بعمة المسلمين وقرأت المالد ما يتعلق بأشخاص المكلفين داشتب savaشوا بير شتب ما يتعلق بأطباء المكلفين داشب الثاني او ما يتعلق بعمة المسلمين داشتب سوری اتلس نباس اتلس جمع چه چوبیس و جمع سولا چه کمدن و چالیس و صحیلو جنبا سولا جمع چه بائیس و بائیس جمع اٹارا چه کمدن و سو چالیس اور اٹارا جمع سولا چونتیس جمع چه چالیس آرسان گے جو آئی داز تلویوس کو عمل بل ارکانی عمل بل ارکانی دا ورځې کلیمی کتاب کې و ان شاء الله وو نی تاسو د لیکلي مون سره به اجمال نه دا چې تعلق د څو سره له روښ په اسه په او چې سره تعلق لرو نه ستانس را جې بي سره او 40 کیلومتر سره اول ویل سره او کیس حکومت په قلبتي جماعتاله 43777 جماعتي 66 عمر باندې پوښتنه د زوم وا سګو نه شوهه دا نور چې بیا راځي دا ان دی راځي راځي ان دی راځي ان یو څو تفصيلو کې څو څو کې اجمالی کې د زنه شاوې د زنه دلند ان دی راځي چې تون تر شي اوزنه خوري کې د سګو ته شي ور شي دای یا با دلای چې څنګه نو مو تعالی او کو دا د ذهن ایوان تشریحه الایمان به ذو سگونه صوبه چا چویل چې داسې کومه تحديد لری ان دا ولا حجم قرقړه چې ذومرا سانگی دینه دا ذومرا سانگی شوب الایمان ایمان به یقین نه لري کتابونه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الایمان به ذو سگونه افضلها قول <سؤال> لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله <سؤال> عند ما اذان الطريق <سؤال> دا اذو شوبه چې کومنه ذکر کوي او بلا سرخاسي ولا حيا شوبه تم من اليمان تو دا